او اهم مسله پدې کې نه په شرک فل برکت طاغم یو لس دلایل چې قرآن وی ګره یو لسمه تکای رودا حرام و د دې حرمت مله یو لس دلایل دي ناروا کارونه کوي چې بابا پلو مون ورکم پي یو لسمه نو پي بزیاتشي دا هته شرک فل برکت کوي برکت خو دی الله لاس کړي او به چې الله په شي شکه چي داغه خو بلچہ خلاص کی نشت ہے اللہ پا لاز کی دین و اللہ قرآن کیا چول لے وَهَدَا كِتَابٌ انزلناهُ مُبارَكٌ اللہ پا لیلت القدر کیا چول لے لیلت قدر کې برکت الله چول لے قرآن کیا اللہ چول لے مکہ کیا الله چول لے بارک نا حولہو علت اللہ چول لے مسیح اقصہ کی, کی برکت اللہ پا لاز کی اس تو د برکت ما تمیل او شي حکم زکه الله سر تعلق جوړ کنا وړاند سره تعلق جوړ کانو د فید فیدیا برکتون ولا تمیل او شي الله سره تعلق جوړ کا ته الله پلس کړي کنا د پدی من دلائل جهل الذلائل عقلیا بیا پدی کې ترغیب ال القرآن امنکرون الذجر منکرون یو واخ پرای شي به وارمان کای لو کنه نس مو ناقل اوس و را کنا سارو به وارمان کاشت مونږه اورید یو وګورته یې یا چې انسان په پوکه ډې ما كنا فی اصاب الصویر ما كنا فی اصاب الصویر اته د اسبات قیامت اخیر کې ادلایل عقليه انفی الشرك فی البرکات منده اپه اسبات د قیامت منی او ترغیب الی القران تبارک الذی بیده الملک برکت ول د اغذات چې په پلاس کې باتشه د باتشه را برکت والدى الغزات محكي ذكرت باردك الذي نزل الفرقان نتوى يارى بركات الله سردين والله نزل الفرقان كنا دائما كبركات كنا عند الله مبارك في دونه دكتين نتوى الغب والاسكي بات سيدة ووالا كلشين قدير وپارشد من قدرت والدين نتوى بركات دا باللاشك سنگ مني فصل الله كي ديره الله راكي اغيب الاتمر شكري كي دي چه بركات راشي الله <البا> بجو کې چې مرچکې په کېدي ولې ډیرری کې وکتت را شي الله پیدا کړ دی الله په خکړ دی الله ډیک دی اوس بررقتې الله بلته مختاج دی برت تو ب سر را ته سر ورکا برکت په برت سر ب سره راي ته ذقات ورکه ته خیر خیرات ورکا نو فصل د دی ډیر دی شو او شل مرچې نه زر ممرچ کې په کده لیکن ذکاتې نمور کو خیراتې نمور کو ب برکتت را شي که نه برکت دی الله پلاس کړي دی نو ډېری کیا چین غلسه طریقه دا زکات ورکا خیرات ورکا اګه زکات ورکا کنه لسمه یې سورکا بارا نظم کړه او ک نهری دا نو شلمه یې سورکا نور څومره چې ځو کنه په اړه شه ده نو ورکا د سره برکت راځي کنه خیرات ورکا د غریب صدقات دانه چې و ټکی ټکی دا ادا نه چې هغه اسکارو ټکی دا ځنا له کې دی زه نه له اخو کې روایت د دې چا مرچکی کیدې کوټه جوړ کی, کی ا بیا کټپای بځوندکی چې خیر راشي خیر راشي کټپای زاند ما نشي بچکولای نو سا کور کې به خیر سراولي تور را کپڑا بځوندکی اغه زاند دې سرېدونې نشي بچکولای تان نه سرول نه سرې شوا اوس ماشين له دې ګڼډي ستر نه زاند نشي بچکولای سا کور بل ارتاویدونې بچ کی عقلهم سشه ده اوه والا الله غزا ته خلق الموت والحياه چې پیدا کړې ده مرګ او ژوند خلق الموت پیدا کړې ده مرګ سلپاره چې ګوره تعالی جزا را کوي سزا را کوي ولحياه ده دپاره چې تعالی ست ستا امتحان او ابتلاو کوي جن راک لنبلو او کوم یو کوم احسن عمله مرګ راک چې داغه عمل بدلی را کوي کنه خلق الموت مرہ که لیل باس والجزا والحیاتا للاختباری والبلا اعمال لیتا کر دی دیگه مطابق پر تالہ بدلی ملاوی گی اوز که جو نین و بیخو بدل نشتکانا لیبلوکو مئیوکو محسن و او موت مخکر دی دی, دی وجنہ شای اصل موت دنیا کې د اصل حیات پا آخرت کی دی و ما حدی الحیات الدنیا اِلَّا اللَّهُ وَلَعِد وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَيَّ نو م دلته راي او اصل جونل ته راې دلته اون تو دا جون دی د پسې مرگ راغې ک دا جون خو جوون کته د کې شپې تته کااتیا کللی او تلل پاتې شوې د حات دی نوته څنګه مګې مخکې ول کر کو دلته خو جوون مخکې دی بیا اور پسې ګ نه دا جونسه جون نه ده چ پسې مګ راغئ او پسې م راغی نو دا جوون جوون نه هغه جون ژون دی ولې التور پسې مرګ نشټکنه خلاق الموت پیدا کړ دې مرګ اصلل تمرګ دی ول حیات او ژوند اصلل حیات ته یا پیدا کړ دې مرګ غلطه ادم ته اشاره ده اصل کې آدم کنا. کنا. ادم وکنه ول حیات وجود ته اشاره ده او وجود ده کنه مخ ته ادم به اوس د وجود راک اجر علماوي چې موت ولي مخکه دل بارا چې ماتت له خونې کې چ مرگ <مارک> داسې یقیني وګڼه لکه ستاسو ژوند یقیني دی الان کړي ژوند دی آتا ته خلکل موت او حیات تا خپل حیات یقینی غاڼې ته موت یقیني نه غاڼې نو تا ته تنبيه ده مرګ داسې یقینی وګڼه لکه ستاسو دا ژوند چې ترې دی اعدادر بار لیبل وکوم یو کوم حسن عملا چې ازمایښو کوم تاسو چې کوم یو تاسو نه خسته عمل کړي احسن عملا ویلي احسن و مالن قصور نه دی بیلډنګان ملي بیل چاځياتي مالونوي چاځياتي اوهوال عزیز هغه زارور ذات ته کچا مخالفته او الغفور او بخنه كون کړي کچا هغه تزان کته ک هغه تزان کته نو غفور دی څوک زانو چتینو عزیز دی ما كتبوي کی شیطان زانو چتاو نو کته کانا الذي الذي الله غزا ذاته عقلي دلائل پدیمنه نه په شرف فلبرکت خلق سماوات سما طباقا پیدا کردی او اسمانونا تباقا لان دباندی لان دباندی کانا ما ترافی خلق الرحمنی او با نبی نتا پا پیدا عیشت رحمن زاد که منتفاوت سق قصور نقصان نقصان پا کی نشتا کانا اسمان کسی نقصان دی یو توٹا <تصح> چ... چتتینا راخلاشی دا یا پا کسی سوری چا معلوم کردی فرج عیل بس آران اگر دو نظر حال تارا اوی من فطور سچاوت پا دی که څومره به سزا کړل تل ځکه یو ځلمنه ما یو نظر کتلو نو الکه شي څنګه و ما یو نظر کتلو نو الله یو نظر وګورا بل نظر ورته وګورا خو غرضي او درنګي د خریدار په نظر وګورا غرضي په نظر وګورا صاحب پښښته کنا حالت را من فوتورست پدې کې څه چاو اون مر جلیل بسرا به واپس کا نظر کر راته ان بار بار انقل وی لیک واپس وشیتات البصرو دا نظر خاصان دراجذو حسیر دے بستړی ستړس کو معنا ذکه یو خار کې شړې ولې کې سر ته اونرې شي اکار نو ستړی کنا دلګیو وسانو نه کایو لټاو لټاو بینمومو نو دا سرای کنا انقل وی لیک البصر او ذکر پلاس راشي سړی خوشاله خوشاله وي استو مانته ختم شي کنا نو یو ځلنا بار بار وګرا صاحب پکې نشي معلوموله الله هی ولاق زینن السما دنیا بمصابيح او تخيس رخصت کډ د آسمان نزدی. اسمان نزدې اسمان د دنیا یعنی نزدې آسمان نور خودنه به وړې دي کنه واستور وبنده وجعل نار و جمل للشیاطین واستور کې دا درې خبرې یو خبره ده چې دا د آسمان د پاره زینت ته اسمان د پاره د زینت ته کنه اب دویمه دا خبر چې دا رجومل لشیاطین دي دې سره چې نګه شیطانان چې کوم غوکسارینه کوي برا هغه بچنه را ولیکنه دریم خبره قرب قیامت کې وې د نجوم القدرت دا وزره زره شي ولقزینا سماء استقدمنا اسمان نځې پستور سره او غردول مونږه رجومل لشیاطین اغاو وستله لپاره به شیطانانو فات پا او شهاب ثاقب وکنا واطنا لهم عذاب السعير او تلک دمغه لپاره عذاب دوور بل عذاب السعير مستوری چنه د شیطانانو پس سره اخلاصې فات پا او شهاب ثاقب وسرینو ټول ستوره ناراضی بلکې دیاګی سې عیسای او ټوکا په راخلاص شي نور ستوري خپل پزی لکه څنګه یوور بلیږي او تل نمبر اړي ځای نه و لگي نور که شانتی او که اوس نو نقصان نه را خلاص کله شخلهت نه اخلاص شي ځاتره نور بلیږي ايو بسره کته نه یا سکرهټته نه بار شي نو هو په لږ سفر نه پر وزدايه کې څه کمي خو نه راغله دو پسي او ټوټه اخلاص شي وا تد نالو مذاب صير وللذين كفروا بربي ماذا بجحنم ذا تخيفنا د کافرو چې کفر کوي پر ابخل منه د جهنم دی او بسل مسیر او پر ازاو القوفی ها کلچ اوگر دوله شیدوپ دی جانم کې سمیعو لها او روا دی جانند پارا شهیقن هنار ویتفور و دا بخودکی گی خودکی گی و دا سی دا جانم درمائشت و جنا اوحینی گی بلزیکی بل رزی زفیر و شهیقا تغیوزون و زفیر و وسید و جنا دلته دا دل شهیقن ویتفور تا تا سورت فرقان لگرواڑوی اول <التوشفر> تشغل کرنا او داس ایجنو، او دویوی چغل بوئی، لکه دا خرچ، ڈرانقی، او دو چغل بیفیدن ورکی کرنا ایات نمبر دیم احیات موار باره ادارات و من مکان انبعید سامیع لها تغیوز و زفیران او هنران باره او دارنگی چینه هناره نکسنگ یو زنور سپیزن جیس را تردلی اگر چین سیشی پسی زان راپرانجی او زان ازادی نقسنگ غلمبی گی توپنوی لکا دقشان تی د رچوینی دا کافر دلری نکنی من مکان انبعیدن زره نه ولیدانه دا اور ور پد کړم بیګیو هغه هیګبا رڼا ریبې چې صورت کې دا وې چې دا هنه دل وې د دې او د وداشي چې له کټو وچې ده لکه کټوې چې خټکیګي ترپای نسره لری نه کې نو په خپل ګردې او کله کې نه چوي کنه تکادو تم یې چې منل غې قریب دا چې وېچ وې د غسېنا دا جهنم د شهوت شوي دومره غوسه د کلم ماول قیافیه فوج هر واره چې وګوروله شي په دې کې فوجون سړلې سالهم ډیر دلونه تاسو به کې خزانه تو اچو کې داران دې جانم تاسو جانم تر اغله یا یاتکم نذیر تاسو سوغ نذیر نو راغله تاسو ویل د جهنم دلا ټپکی ولا اتزر نغه پر دې نه اډو کې قالو دوی ولا ولنا قجان نذیر موږ او د جهنم تذکيره کړی وی تاسو چې چلو که فقص دبنا م دیغو هغه د ټکزيبو کو او قلنا من ما نزل <سؤال> الله من شي نزل الیک الله سي شي زموږ خیر د پاره زموږ هدايت د پاره ما نزل الله من شي موږ هغه ته ځواب وکه هغه براغه مونتبه وي چې سره غلم دي الله نبي مو داد الله کتاب دی موږ ورته ما نزل الله نزل الیک الله سي شي زموږ هدايت د پاره زموږ خیر د پاره اننتم الاتی زلالن کبیر زموږ مفسرین وي چې دا مقوله دغه خلق په دنیا کې چمن باغو درې قرونه وکړي فک ازبنه دغه تکذیب او کثارو سلت نمنو او قلنا ما نزل الله من شيء ننکار به د قران نوکه حقانیت د قران ننکار درې کته په لوغه لې انتم بالافی ذلال تاسو په لوی ګمړای کې ان انبیاء ومن و فتو لوغه لا تکذیب او ک انکار به د قران نوکه کتاب نوکه دی ورستو مختفظو په لوغه لا چې تاسو ګمراهانی انتم بالاتی ذلال درې خبره وای کړی ځینو فسرین دی زمانو دې کا فکذ دبنا وقلنا ما نزل الله من شيء موږ به خبر وکړي موږ به تکذیب وک انکار بد رسالت نو کا انکار بد قران نو کا فرشتی باورته وي ان انت بالله في زلالن کبیر تاسو غوړي غومړای کې خا غا اوس बरबाद شلای کله چې فرشتي ورته دا جواب ورکي وقالو ویبد لو كنا نسمع وكاش کا ور دې موږ نه نسمع کچرته موږ اورېدلوي دا قران نسمعو او دې له کلام الله دچانه چانه مینن نظر د یرو وركون کونه یا د امبیاو نه د مون اور دې او ناقلو یا عقل نه کار اغسته وي عقل نه کار اغسته وي دا اور او دې مونږه په دې فکر کړی دی د دینه رهنمایي اغسته وي یا خپل عقل نه کار اغسته وي چې پلاس ما بودان جوړ کړی نو بیا مونږه په ما بودان شلو چته تن خدای جوړول شي او ويغړ خدای شي کنه او ناكله یا بول مطلب داري حول مطلب خدا اشلو كنا نسمعو کوم دا اوريدم بیاونا او ناكله يا ځان په وکه ما كنا في اصحاب السير نو مونږ جانم مالکنن مونږ قران نه اوريدو نه بيزان په وكونو نن جانم ته سر راوړو کاش کوم اوريدو دا قران يا خپل عقل نه کار اغستوي دين نه کار اغستوي يا نه کار اغستوي نما كنا في اصحاب السائر نوبو من جهنم والوكي نمن غزکشتو شمو غ نقلوم پر خود عقلوم پر خود ن نقلی دلایلو من ن نقلی دلایلو من ن نقلو منن عقلو منن هر سمو متلکل فاتلفو بذنبهم الاقرارو کی دوی گناونو خپلو فسوقل اصحاب السائر و خسرین و فسوقل اصحاب السائر سوک ستوی تبهی تهوی سوک یو وادی دا یو علاقه دو جهنم کی سو قغل ریوانت دوی سو حقن داتن لعنت دوی وټه کیدا شراوت ده چې ټوله پھول وګ کنه امبیاونو انکار کوي کو کتابونو نه انکار کوي کو اهو منی فتوې لګوي پسو حقن لعنت دې پتاسمني تبهیدې تاصل را بربادي دی علاقه پتاسمني تاسو دا کار کوي فاترفو بزم به اقرار وکیدو د ګناونو خپل پسو حقن لصاب سوير نو تبهیده علاقه تل پارو د اوروالو نظیم و قابل که بشارت انه اللذین اخشون ربهم یقیننا کسان چی کې در بخفلنا بالغیبی بیلی دو که هم مغفرتون دول لپاره بخنه دا واجرن کبیر اولی آجر واسر رو قولکم اوی جارو بی پا پتا قوی خبر اصو او کسرگنده نیفی شرک فی لعالم کتا چو پا پتا قوی واسر رو قولکم پا پتا قوی خبر اخفل او ک پزور منی قوی نو سفرق فرق نیشت انه علیم بذات السدور یقینا هغه په پرازو نو د شنو باندې خبر مینو خامخپویږي نو خبره لته نه دي پټونه د سرګن وجود ورکړی غالي غنه خبره کوي چې سرګند کوي قرو کوي او کپټه کوي هغه له وجود شته کنه کوم شی له وجودی نشته چې نه کې د ناراض دی لکه کلام ش کلاغي نه اختیار کړي نه سریونه د जाहीरه هغه الله په نو علیم بذات السدور علی الومن خلق انه دا خبره غسو ته پیدایشي کړي اغنه خبر وهو اللطيف الكبير دې بارکبین خبردار ذات دې به دلایل اقلیه الله غزا ته چې پیڑا کړی د تاسو بارسمه کا زلولن تابع نرمه د ګرځې دو نفهم شو په مناقب یا ګرځ د دې پاترافو چې د دې پلارو کې مناقب اصل ته وګو ته وي مرات ته نه اطراف تسمکې دي مرات ته نه لاری دي تسمکې دي وره زلولن تابع زلولن نرمه زلولن د فیدو ولا نه نو سیدہہ پناست نکئی گی فم شوفی مناقب ہا نو گردے ددے پ اطرافو کے ددے پلارو بندے ددے پغاڑو بندے وکلو میرز کیو خرے دی غی رزق نہ سیرہ تفری دی غر سن کھرا کوڑی سیرہ تفریو کا کھرا کوکا بے سوچو کہ خدا پیدا کڑے ویلے ان نشرہ تذکر جی دل کڑی منتشر شلی تہ علم کی بیا ووم جمع کی ویلے ان نشر عقل دلیل امن من کہ سما ان یخصف بكم الارض فاذا هی تمور ایا په اماني تاسو آزاد دی غا چانا چې بره دی چې خخ تاسو پزمکه کې فایده یت امور و ناسه بدو وا حرکت کوي ځکه فلندای چې که دره په غاړه خطا هغه څومره ته زور کوي نو تا لته پکته راکړي الته یو خيار سره دا چې پريوزي فلندای شنقولان رحمه الله بد دي تمور باندې په فلندای سره کولا فایده یت امور ناسه په غاړه فلندای وي دره غاړه وای چې کوم خطا یې کنه دا وي چې سره فلندای کنه سرګه چې خپې ده بکډوب شي کو دھریږي نو ډوبيږي چې پریوا پریواتل ورتا ترانشي ورتا بیا باچه پیدا هي تمور دا حرکت یې فکه تراکاږي ا ما منتمن فسمای آیا په امني بچي عذاب د غچانا چې برا اسمان کې دی وسلام علیکم خاصما چراولي کې پتا څه باندې عذاب دکانو پس تا له مو نږدې کې تاسو پته ولګي کیف کیف نذیر سرن زما نو دقسم عذابونه ذکر کړل اول آیات کې هغه ا یح صف کومل رض دل ات ک د ضمتې اذااب یصففې کومللار چې قطته نظر من اذااب راولی ډما یاد کے عثمانانی عذاب ا رساللی کوم خاصوه چې بره نظر منې ګټی را وورئ تو ی مړه بره نه ګټی را وري ک نو زمدان بچ کوم چې کته ډوشن او سکئ قانارونو پهکت روان دیتهون درابې ډوک دی الله سره یو عذااب نه دی که چې بره نه ګټی وورلی شي بلسه کارشه کوی یو تن سره ګټی دغ ګټولي ته پټل نه بس هغه سر دغه ګټو بلسی نه شته یو سره تننظره ټوپکو تا په ټوپک کوي ته پټلی چې خبرې خ مشله الله سره یو عذاب نه دی هغه په ګټې در مننی مورلی شي هغه مکې کې تاام در نه کوی شي هغه در منې عوام چلولی شي هغه درې چغ مړهشته شي اوله ک ز ل ج نه من قبلی دا نهه. تخیسره دروغ ویلو په خانو فقی فکان نکیر نو سننګ شذاب زما غلرام اولم یره ویله طیری عقلی دلیل چې ګوراسام چې د الله تعالی سره ګور هر څامونه منی سمکه مونې چلیږي نو اسمان مونې نو درمیان منی چلیږي نو مرغو مونې چلیږي اولم یره دونه ګوري لته طیره مرغان تفاقهم چې بره دونه د اسافات وړون کې د وزر هو و یک بزناو را غوندون کې او کولاو کې په بره لاشي غون کې فقط علاجی ګور په د الله پرخارکري باندې موږ څه کوو نه ټینګې دوه پمزه الا الرحمان مگر رحمان ذات انه بكل شيء صغير اغه شی لیدون کړي زمو کوم جاګتابه دې کې باریک خبره اشاره اغه دا چې الله قادر ده چې اسمان نازابون راوري لکه قوم د لوط باندې را راورول وي الله قادر ده چې زمکه کې دندې خخ کې دن نن واسي زمکے کیدن دننا قارون دنہ نن باسل لے دنہ اللہ قادر دے چھ تامن درمیان نہ گٹی وری نہ آسمان می انہو دسمکے بلکہ درمیانی عذاب دروازہ ولی گورا ابراہامانی درمیانی عذاب راغلو در مرغو پر شکل کی درمیان عذاب دیکھا نہ سوت لو آسمانم اللہ پر دے اللہ اختیار کرے برن عذاب راشی زمکم دے اللہ اختیار کی دانسمکے نہ عذاب راشی د مرغانم اللہ اختیار کی دین مرغانم پ شکل کی عذاب راشی طایران بابیل کنا ما یمسی کوننا اللہ الرحمن انہو بی کلی شم بسیر چه دا عذابون را شکو را دی پسیر لحکر ہوئی در در اوڑا عذابون سرولا گئی نو دا آیات و سربی خلقی امنا نادر لذی وانجودن لکم چه در در اوڑا قسم از نا عذابون متوجیشی بل سوکتے بلکی اگر سوکتے ہو جندن لکم چه اگر لحکر ششتاس دفارا بانسور کم یمداد کستاسو من دونی رحمان چواده رحمان ذات نه مل <سؤال> کافرون الا <سؤال> فی غرور دیدی کافر مگر پتوک کی مرغان عذاب نار اغلن نسوک په د خلاص کی ګټ ور عذاب نار اغلن نسوک په د خلاص کی زنوک عذاب نار اغلن نسوک په د خلاص کی امن هاذ الذی ارزقکم بلکی غسوب دی چې روزی راکې تاسو ته پنم سکرز کا روزی بند کی بلت جو فی عتوم و نفور بلک النلولج دوب چې نولتل کی نلولج فی عتوم بسر کچای کی نفرت کی دو ته خبره کوي دلایل کار کوئ نو سر کشي زیاتتیږې او نفرت زیاتې ږي لجو نو نوجیي او توین په سر کشي کې او نفره په نفرت کې افه هم شي مکب ب نه حالله بجي یا دا ام ی شي سری لا ساتې مستلی یو تن الله پس روان دی او یر اوله پس روان دی د مطلب دا کی سم روان دیبل اوټه روان دی اوټه به چرته مقصد تورسېږي می چې ر دی که تن په سر روان دی اوټا. اته تو اجازه تور سر تلارشه چل غار سر تلارشه د چر تطلیشي یو تن په خپلوان د له رسیدې شي کنه یو تن الله په خپلوان دي نو د ما ستوره شد او یو تن غیر الله په خپلوان دي د الټه دي کنه د ما ستنه رسی سمه یوشي وکيب بن اغه سوق روان دي مخيبن کړ مخه الټه علاوه یې په مخ خپل منی اته اغره سیدون کده مقصد تا مې شي او کاغه کا سیروان دې سبيان برابر الله صلوات مستقيم پرې غلار باندې یو تن الټوم دې لاروم خطا دا معبودهم الله نه الاو بل جوړ کړ دې الله لاروم خطا دا لاروم خطا دې تن مقصد مانسره کړي دې روان دې الیتا دې روان دې کوستانتا ولاروم خطا ده او لارنګي مقصدون نشټال تا ډوړه خبري دي کنا الله یپریږی دین او لاروم خدادام مقصدو نشتم عادل دی الله په روان دی لاروم خصم ده مقصدو مشته د تندرسوم ده مطلب څه د سموم ده د دخپېدی ورپسې سموم ده د دخپې هم دي لاروم برابر ده رمشي سویین برابر روان دي اوبه لاروم برابر ده ضرب ورې سکنا ا دې ولټاو روان دي په کوم نه لاروم خطر ده نو چې ته مو رشي کل توړه هغه لوی الله غضب کان شاکم چې پیډاکړې تاسو وځانل لكم سمو ولفسار درکټې تاسو غوګونه ولفسار او سترګې ول افدا زر غوګونه نه واور سترګونه وګوره زرنه قبول کاله قليلم ما تشکورون لګ دا چې تاسو شکر کوي دا درنه مو تون ذکر کړل دا زوره ته اسرائیل لګراول وي آیات نمبر 2 د مت ک ده بولات ایات نمبر د چ ان سول به سره وال ف ده یا کرن وګون ک ک او ړ کللو لا ک قانانو مسوله دلته د کوي که نه الله ذاات چې پیدا کړي داس ی بوټی مینی پر وونه پیدا ک س کټې پیدا کرن س او ش دی ز ک پیدا ک رضا او سرګې نيشته کنا غوګونه نيشته جوړ نيشته آتا الله پیدا کړی بیا ګوره یو څټ ني یو ګټ ني یو ون یو خټ ني بلکې غوګونه دي سترګې دي زړه دي لکه دا کومتا شکر کوي الله غزا ته زراکم وبسکم پیدا کړی خارې کړی اسلام دی پسوکه کی ویلې یتو شروع ها سغت ورته جمع کړي شي نن خو خارو واره یو مشرق کې یو مغرب کې یو شمال کې بل جنوب کې لیکن محشر میدان کې وټول راځي مשי کنه ويقولوا ما طاح او دو کلهوي د عاده د قیمت ان کنتم صادقین پ کې رتنې مطه دوادو ان کنتم صادقین قیمت بره شي له توخشرون دا به قلت قل ته ورتهویل نه موند الله هللم دراتسو د قیمت الله سره دی چېلم الله سره دی تووله قیمت قیمت کوي و نه نظیرو م ځخو یارهون ک کاریم دوو خلک په سر اورمم چې قیمت پرازي اوساععلم الله سره دی مو درردبییسسيې کتابله یزلو ربي ولا انسان ال ماه اوزولفتتن اوس کله و راي کله به راځي لم ماه او کله جو د زفتتن ن دی سی تو جووله نه کفرو طور بشي مخونه بګ ب شي طور ب شي مخونه د کافرو وقیله دو ته بچې کسی حدللهې کوونتون بې تو کجیبون دغه دی چې تاسوپه من تاسو چین هغه کوونتونم ت تاسو چین طلب کو تاسو هغه غخته چې دوک <تسجد> وینی دا غازام نیزدی سیعت و جوهر لجینا بد بشی سمتلاب تور بشی ما خونه دا کافرون یوم تب یزو جون و تسود جون او بولی شهادر لذی کنتم به تکذیبون دا تدعون داغ ده چه تاسو گخته سنگا گخته فاعتنا بی چې تاقیدونا قرآن که بار بار دی دبوی کنا فاعتنا بی ما تاقیدونا مطاها دلوان دو قلت لګ سوچ و فکر وکای کنه ان اهلاکنی الله کلا ما من عذاب را ولی او من ما یا عفات چمني چې څوک ما سره دی یعنی ما حالات کې او زما مرګري او اخری یا په مې رحم او تی نو فهمي من عذاب ذلیل څوک په بچ کې کافر داذاب در ناکنا څوک په بچ کې کافر مون منه قراحتم الله را ولی نو زما کې دا دا مصیبت تم الله را ولی کلا مصیبت را په زما مرګو منه یا رحم وکړه جو ٹھیک تھا لیکن کافروں میں وسوک رحموں کی فرمائی جیرل من عذاب الیم قل توترت هو الرحمن وامنابی رحمات من پگ ایمان را ور دے پم برہم کی علیہ توکل نا پگ بر صدا من, من دشمن مقابله کی کامیابی فسطان من نافذ الظالم مبین ان انتم الا في ظلان کبیر دنیا سر لگا تا فتودا ان انتم في ظلان کبیر فسطعلمونا زر رجی توسا و پتو لگی من وفیز العالم مبین صبح تباقا گم رئیخ کارکی قلت ورطور رایی تم لگ سوچ و فکر و کئی بلقلی دلیل این اسباح ما غورا چی شی سوالا او کم اسباحا شی سوالا ما او کم و بستاسو غورا او چی غورا دو بی دیر کتلات شی چی پم مشینانو مراد خیجی یا غورا او چی بلکلو بی ختم شي فمن یاتیک بما ایمار نسوق و راول تاوستا غو بچینه داري چې اللهสา صبح ختم کی نسوخته تاوس لاره چینه داري صفاس وترو براولي دی صورت کې نفی شرک فل برکات او بیا پغمانی اقلی دلائل یولس او بیا تخفیفه بشارت تغیب القران سودارنګ اخیر کې هغه ترغیب او اقلی دلیل په دی باندې چه رخمان ذات الله دے چه اغسط کی پدی عالم کی اغاقی گی ام بیاو من فتول د دے زلالت دے گمراہی وفستا علمون من وفی زلال مبین